Välkomna till avsnitt nummer 29 utav Good Luck Have Fun, namn är Marcus Persson och med mig har jag Kristoffer Annelien, tjena! Hallå! Och som gäst idag har vi Tobias Hellgren, Nikolovs Online som Tonius, välkommen! Tjena, tjena! Ja, det har kanske folk hört från bland annat Ludos en annan spelpodcast här i, i Sverige. Ja, eh, nu var det väldigt länge sedan vi spelade in, Jag har haft lite fullt upp på vår varsitt håll allihopa så att... Men det är kul att komma tillbaka i podcast så här. Ja. Ni är... nu ska, Du får rätta mig om jag har fel, men ni är under IGNs Sveriges vingar, eller...? Ja, exakt. Vi just... blev ju uppplockade för några år sedan och har ju som sänt därifrån kan man väl säga. Ja. Och ni är ett gäng på tre killar, eller fyra nu, eller tre? Ja, tre och en halv. Tre och en halv. Tre. Sebastian, han är som sporadiskt av och på. Ja. Eh, Oftast är det bara jag och så Elrient, Niklas då, och mm. jag en annan kompis som han syns väl inte så ofta online och så men, eh, Nej, det var ju vi tre som ville starta en podcast om tv-spel yes. Och det var så också, var så också som, som gigget på IGN började Det var några av redaktionerna som lyssnade på podcasten och så sen så bära dit Och nu för så skriver jag mest för IGN och poddar inte lika mycket som jag gjorde en gång i Ja ja, du skriver där också. Jag All right. Och sen 2013 är det väl ungefär. Ja, det är Både artiklar och... Eh, alltså krönikor och recensioner främst då. Mm. Ja, Niklas som du pratar om, han har ju gästat vår podd här redan två år, mm. kanske till och med tre gånger. Ja. En, en, en, han har hoppat in i någon kort varsel När det har varit någon annan gäst Som har varit tvungen att ställa in i Slutsekunden, eller ja, just innan Så då har Niklas kunnat hoppa in på kommer vad säger man Dragplåstret Så han, han har varit med här Och pratat loss innan i alla fall nice. Men är den på det väl lite mer Vad ska man säga, temaorienterad också? Eller att ni jo, har, exakt haft... det... Vi brukar ha tema för varje avsnitt och försöka hålla oss till det. Mm. Eh, och då blir vi lite sist där. Det är ju alltid så. Man har ju alltid tänkt sig en sak och så det svänger det ut lite för mycket. Eh, annars är du väl också en väldigt aktiv twitterare. har jag fått för mig. Ja, ah, lite grann så. Mm. Mm. Man, man skriver, väl men det är väl inte mycket. Man har väl inte tusen följare precis. Men annars då i sommar, har du hunnit spela någonting? Eller? Eh, Eller ja, i år? Ja, alltså i år, nej egentligen inte utan det har varit mycket äh, Anledningen till att det inte har blivit så mycket podcast och spelande överhuvudtaget Är ju på grund av att jag började på högskola Pluggade datateknik där då eh, Så då har man inte haft ork, då har man heltidsjobb och sen Har man skola och så har man haft igen gigget och bara podcasten kommer lite på, ja, på samma sak med spelen Så de flesta spel jag spelat är bara så här Typ skitspel som är recenserat mm -hmm. <laughs> För det mesta Och så, sen så blir det mycket retrospel uh, Ja, Mass Effect 3 har jag försökt Plöja mig igenom nu Försökt? Hur går det då? Ja, man spelar någon timma En timme eller två Man, man tar mycket siduppdrag Och så blir man less på typ två timmar mm -hmm. Men det är typ, ja man har ju barn och familjen alltihopa, så att sen när, det, när man har tid för sig själv, då är klockan åtta nio på kvällen Så då har man inte så jävla många timmar av binget spel precis Nej, eh, har man verkligen inte Men retro går ju alltid hem, Va, är det NES, SNES eller? Det är mest SNES just nu Jag eh, har skaffat en massa Everdrives så ja, man ja. håller på att gå igenom typ hela, hela eh, biblioteket på typ <laughs> Ah, ja, växte upp med ett Super Nintendo, eller? Nej, egentligen. Jag växte upp med NES. Mm. Eh, och så har man typ lånat Super Nintendo. Jag har ju inte ägt ett Super Nintendo förrän du är ålder. Mm. Eh, utan det har varit NES och så bär bara en heter typ Game Boy, Game Gear där yes. eh, Jag har inte haft jättemycket personlig eh, man, koppling till vissa Super Nintendo-spel, utan det är, det är vissa som man har spelat igenom när man har lånat enheten, så att säga, och mm. <laughs> Så det är, det, är, det är kul att kunna gå igenom eh, Tillsammans med grabben då, som är också väldigt intresserad av retrospel Han är ju, han är, fyller sju år, så att eh, eh, han ska börja, Det ska börja i tid <laughs> Ja, absolut Men vad är det för spel på Super Nintendo ni har spelat då? Det är lite av Donkey Kong Country brukar vi spela ihop och sådär, eh, och jag har börjat, jag går från A till, <laughs> A till Ö Så att jag har börjat med Axley och med Act Racer och sådana där, och just nu är jag på B på eh, Batman and Robin som jag håller på att kämpa med igenom, svårt som fan men eh. Och så sen har man slösat upp alla extra liven så att man har you know, ett liv och en, en, ett continue, så att dör jag då måste jag alltid liksom mata in lösnordet igen för att ta mig den där banan jag var på, Sjuk, sjukt, sjukt Men det är jävligt bra spel faktiskt Inte så långt sägs det, eller jag har kollat upp mm. Och nu är jag på en bilbana, typ femte eller jag tror fjärde eller femte banan, helt jävla omöjligt Så blir man ju du vet, man har inte lika man har inte lika mycket tålamod idag som man hade den gången i tiden Nej och många av oss... Spelen idag har ju också en, en väldigt hjälpande hand Och det blir man, man har ju som blivit van med det också Så när man går tillbaka ja, ja. till den äldre spelen Då är det så oh, Varför är det ingen checkpoint här Varför är det inte oh, Någon spaning ja. här Och sådär mm. Men ja, A till Ö säger det Axley ja, och ActRacer Känner ju känner till att ha spelat själv eh, Annars ja, det, det är typ att tre spel eller någonting som, Det är inte många som man har kommit... Eh, jag försöker tänka på äh, fler spel som kommer nu här. När Breath of Fire kanske. Fast Breath är, of Fire har jag där. Ett och två. Äh, Fast det är ju ja. jRPG som tar ju... Mycket. Exakt, jag försöker undvika just, undvika just RPGn just nu. Utan jag försöker ta de här enklare plattformsspelen. Därför börjar jag med Batman till exempel. Eh, för att tänkte ja att det kan vara typ fem-sex fem, banor och så bara, Var det ju jävligt svårt istället. Mm -hmm. Ja, när jag försöker se vilka spel du har fram emot. F-Zero tycker jag om, och, och ja, alltså på S har det alla Super-Kaslovenia, Super super Super... super, super <laughs> alla Super-Suppertennis. Ja. Super ja. Ja. supersocker är jävligt fint faktiskt. Det känns, jag kommer ihåg att det kändes jävligt tredimensionellt när man spelade det, men jag har inte testat det på typ 20 år så Jag vet inte hur delay var som alla andra Mode 7-spel. Ja, jo. jag har också minnen att, att Jag och min storebror spelade supersocker och gjorde någon egna så här, Turneringar där man fick välja, välja Lag så var det så här, slutspel Men som sagt Jag har inte heller spelat på Ja, 20 år Så, så jag minns inte ja. riktigt hur det Det finns ju som andra spel som är lite bättre Nu för tiden <laughs> så, <laughs> så, eh, Mycket Rocket League har det blivit För det är ju så jävligt kul Så jag och grabben brukar Gadda ihop oss och sen. Typ förlora mot massor med främlingar. Men det är, det är inte så mycket vinnande till det utan det är som bara kul att bara köra och han skriker och skrattar. Jag vill ha kul har Han har tror jag är roligare än vad jag har. Det blir lite små förbannad när man förlorar. Eh, är väl det. Lite grann. Han spelar för glädjen. Ja. Man ser, det är nästan som att man, man skulle vilja vara i den där åldern och allting är nytt och magiskt. Och, ja. Han har ju svårt att hantera. Ja, i spelen när det inte går som man vill och sådär. Så det mycket på buggar redan nu. Åh, det är buggar! Åh, det där ska inte vara så, det ska vara så här. Då är du säker på det, det är inte bara du som är kastit. Nej, äh, det är buggar, du De har gjort fel. Åh, okej. Här ligger Det jag märkt mycket med det här med att på äldre dagar, det är att jag tycker inte lika mycket om att spela som att faktiskt... ...fixa igång spel och få saker och ting att funka och eh, hacka enheterna. Och så där. Det tycker jag är jävligt kul. Eh, och så sen att få testa typ japanska spel och sånt man kör. översättningar och sådär. Så, där. Mm -hmm. eh, så det är mycket tid som går åt det också. Just nu håller jag på med en DOS. En dedikerad dos som jag har i garaget och jag vad jag bråkar med <laughs> Den är lite för avancerad för just DOS också. Det är en Pentium Pro. Eh, så vissa av GAM-spelen går lite för fort, så då måste jag ta en CPU-strypare Men eh, Jag har haft problem med det att eh, Jag har stoppat in en sån här Compact Clash-minne Som hårdisk istället för en eh, jag en kika på han. Så tänkte jag, ja, men då köper jag bara en adapter Då eh, körde jag på den, men då verkar det inte funka med FAT16 på det där minneskortet. Alltså det funkar Men det vill inte bota från FAT16 Och DOS, för då vill jag ha DOS6 DOS True är ju inte lika kompatibelt Men då har jag varit tvungen att köra in DOS True istället För att kunna få den att bota överhuvudtaget Men då är det vad massa mer konventionellt minne som försvinner mm -hmm. eh, Ni minns ju kanske i DOS att Det var ju en gång i tiden man skulle bara ha 640 kb ram Det var någon som hade tänkt igenom det där Ja, exakt ja. Och de flesta spelen kräver ju lite mer då. Men det, det är så sjukt, för då kräver ni verkligen det där Konventionella minnet Så har du typ till exempel när du installerar som med drivrutiner, då ligger det i det låga minnesregistret eh, Vissa av programmen Medan eh, minneshanteraren Den måste ju ligga i det lägre Minnesbankerna eh, Medan det övre registret det blir, ta, Tar ju då från resten av ramminnet Så att har man 640k Konventionellt då har du resten av de här 32 megabiterna som vi har då I det övre minnet Men då är det Då har jag varit tvungen att ladda ner massor som så här nya eh, Nya program och minsthanterare Då hittade jag ett som gjorde att Jag fick 700 eh, Kilobyte Eller typ 608 och sån där kilobyte fritt Så det funkar ju det, det var jättebra till slut fick jag det funka uh, Men det fanns ju en minneshanterare om ni kommer ihåg EMM386 Nej. Eh, mm. Ibland var man tungen att starta den genom att skriva EMM386 för att komma åt det övrig minnesregistret för att köra Lite mer avancerat, typ Warcraft och sådär Ja, medan de gamla spelen kanske inte vill ha igång den automatiskt. Problemet är nu med den här nya minneshanteraren. Ja, den registreras inte som, som en minneshanterare. Jag vet inte fan hur jag ska göra. För vissa spel säger, startar inte ens den tror att det inte, alltså den söker rent aktivt eller efter emm 306 Även om den har tillgång till minnet så säger den, ah men det är inte igång. Så nu måste vi. Det måste du installera. Så att, ah. Ah. Det, är, det är mycket jobb för att spela lite gamla spel. Vissa spel funkar inte dom där. Men äh, det, är, det är kul. Jag tycker som sagt jag tycker det är kul också att sitta och fippla med sånt där, fast fast det tar jävligt lång tid och <laughs> det, det, man sliter av sig det lilla håret man har kvar. Det är ganska sjukt att alltså, ja, när man skulle spela, jag vet inte, vad spelade jag SimCity 2000 till exempel? Då var det tunga att spesbota datorn för att överhuvudtaget få igång spelet. Du var ju trungna att köra liksom ett botskript för att liksom bara ladda det som behövdes. Ja. Det är ganska sjukt. Det var ju inte det... så användarvänligt förr i tiden kan man tänka. Nej, det måste ju vara Windows 95-98 tiden. Eh... Nej, det var ju tidigare än så. Var... Nej, SimCity 2000 hade jag på var inte det? originalet på DOS. Jo, jo, exakt, det var ju DOS. Men tänkte om du körde Windows 95 så var du ju att bota om i DOS-läget. Mm, nej, men nej, nej, det är tidigare än så. Då var du mm. att i för att komma åt det där lilla minnet du behövde ja Så var, det tunga, var man i princip tvungen att köra boot-skript för att liksom enbart mm. få igång i HiMemsys Hi och ja, de här andra sidorna. Jo men det, det var ju jättevanligt att man hade du vet, i setup-programmet för mm. att bara make a boot-disk så skulle ja, du ju men. skriva en, en floppy diskett för att starta om datum i den för att komma åt spelet. Ja, ja det är sjukt. Det är... Ja. Kanske var det därför det inte var så många som spelade av, ja, det var ofta nördar som spelade, jag säga, folk som var insatta snarare än, ja, det var för omständigt helt enkelt. Ja, fast det, det, det visar sig ju att det, det gick bra till slut för, Och för nej, pc sen Den tog sig, den tog mm. sig. in Jag känner också igen den där botgrejen när vi skulle spela Master of Magic, när det var, var små. Aa. Fast vi hade inga, jag hade inga minna att vi hade någon botdiskett utan vi fick såhär, om man, ja, man tryckte väl F5 eller F2 eller något i botläge så mm. fick man en gång så här att rad för rad man, vill du köra den här äh, grejen så var yes, no, så <laughs> fick man ju som lärare så att ja men den ska igång, den ska igång nej den ska vi inte ha igång mm. jag, jag vet inte mm. riktigt vad han, vad, vad han läste från för, för filmen det måste ju vara någon config-fil någonstans som där det var Spetsatta rad för rad vad som skulle köras igång Men mm. den fick, vi, fick man gå igenom i alla fall jag För att vi skulle kunna spela Mostar och få på våran 4-6a det, det är ju ändå en sen 4-6a Då hade de ju ändå kommit igång Ganska bra med spelandet Men jag kommer ihåg när, vi, när man spelade på 2-6, 3-6 Morsan hade i företagen, hemma Så de tog alltid hem nya datorer från, från företaget Mm. Uh, jag har på tänka, första var en 2.86 jag tror jag, men den kunde man inte göra, det fanns inget spel på den Men när, när 3.86 kom, då fick hon med en massa originaldisketter, det var Street Roads bland annat På 5.25s floppisar uh, Ja, det, det, var, det, det är ändå konstigt att man lyckades spela på den tiden Men om man tänker sig att kan jag kan vara då 8-9 år eller någonting Och hon lärde mig ingenting, utan det var ju man själv som kom på allt det där. Alltså innan jag skulle låta typ mina barn sätta sig med typ jobbadatornummer. Ja men här, jag var väl med en typ. Ja. Han ja, spelar nog mycket i lång. Uh, ja jo, men jag, jag nettit på att vara i, i The Binding of Isaac Afterbirth. Uh, jag har den nya ja. Ja, uh, exakt. dlc till till Rebirth. Ja, uh -oh. det jag försöker jag numera försöker bara klara av alla bossar i, i hard mode med alla karaktärer så jag gå igenom karaktärerna en efter en. Jag har väl gjort Keeper är klar, Samson är klar. Tror det var någon till jag har klar. Ja, uh, uh, Isaac är klar vet jag i alla fall. Och nu håller jag på med Kane heter karaktären. Uh, det finns ju typ 10 olika karaktärer så där. Så det, det sitter jag med och nöter Och sen så har det väl blivit Någon liten Pokémon Go-vandring Här och där nu. Vi... Ja, Pokémon Go måste vi prata om Har ni hunnit prata om, om, om, om det i podcasten redan? Ja, lite grann mm, Lite smått kanske lite grann. Det är ju, Egentligen, det är ju inget, det är inget speciellt Med Pokémon Go det är, Har ni spelat Ingress? Mm, ja, jag, jag har stött det i det så att säga. Jag har varit så intresserad för några år sedan Ja, men det är, ju, det, är ju, det är ju exakt samma spel, det är ju samma data alltihopa som de använder, som har ja, spelat en det, det är i princip ett skin och sen har de ja. utvecklat det lite, lite till med, med fångandet av Pokémons. Exakt, men absolut, och jag läste nu och nu skulle vi göra en ny uppdatering så nu kommer det ju komma bli mer av ett spel och mindre mm. av en promenad. då vill säga ja, walk you later. <laughs> ja, men, om... De snakkar väl lite nu på Comic-Con till och med. Vad var det igår, i förrgår? Aha, eh, och snackade de om avslutningen på Comic-Con. Men det var just det du säger, att det, det kommer med, det kommer komma... De ska fixa den här buggen med trestegsbuggen, stegsbuggen. Eh, ja. Den här ikonen som inte alls funkar. Mm. Eh, Men, alltså, den funkade ju i början. Och så sen så... börjar den kvarna, fan var alla är långt borta. Ja. Eh, ja, eh. nej det är jättekonstigt. Nu är alla tre steg bort. Mm. Eh, och i betan var det ju meter. Det var ju mycket schysstare. Då stod det ju 20 meter. Ja, just ja. Men det togs ju bort, och så la de in steg istället, de här ja, spåren då, så att säga. Ja, så där, så ska en... man... det, är, det är få spel som, det är typ Binding of Isaac som jag har läst på, alltså det, det är så här typ Allting går ryktesvägen. åh, oh, hur, hur hittar du de hemliga rummen? Ja men då Då vet du att det är fyra rum bredvid varandra och så är det liksom ett, ett hål, eller vad säger man? Eh, hemliga rummet har ju alltid så här, fyra rum runt omkring sig Så att då kan man alltid bomba bombad och veta att det här är ungefär ja, och, eh, och finns det inget fyra rummet är det är tre rum som är nästa ja, steg Ja, exakt så att, men, Och samma sak med Pokémon GO då Det är så mycket mystik runt omkring eh, Alltihopa Till exempel det här trestegssystemet som de hade Eller spårsystemet Nu har jag kollat upp det där Och det är ju tydligen så att eh, ett steg är inom och var det inom 10 meter? Nej, inget inga steg är inom 10 meter. Ett fotsteg, då är det inom 20 meter. Nej, 40 meter. Sen är det 60 meter och sen är det 90 meter. Så nu vet man det. att När det är tre steg, då är det 90 meter. Så att då, och då ska man tänka i omkrets då. Utifrån där man står. Så det har ju varit väldigt långt ifrån alla Pokémon på den senaste tiden. Alla är 90 meter ifrån. Ja, precis. Ja, det var lite kul också, för de, i och med att alla data är ju baserad på Ingress, så om du kör Ingress på så telefonen också, så mm. ser du, du ser energin i Ingress, så att säga. Ja. Den dras i spår. Ja, precis. Och om du ser att du har till exempel en viss Pokémon just vid den position du har, att den är tre steg bort. Då kan du starta Ingress och så ser du vart all energi är, så har det störst sannolikhet att Pokémon faktiskt är där. Ja. Och det är ju det schysst att folk liksom har hittat det, så det går ju att komma förbi det fast det är bugget nu. Om man verkligen vill, så man kan köra båda, båda apparna så kan du ändå vägleda dig till vart den där Pokémonen är. Men ja, men det, är inte, är det är lite fusk om man håller på att kolla Ingress också. Där. Jag har ju försökt har undvika det, jag har ju liksom Ingress också men jag har inte spelat det. Eh, man vet, det enda vet att det är i samma data. Så där det var liksom portaler, Ingress, där är Pokestops och så ja, vidare. Jo, um... oh, nej men det kan man ju anse som fusk, absolut. Det beror på vart man drar gränsen på fusk lite grann. <laughs> ja, man kör med drönare. <laughs> ja, precis. Eller, eller man använder de här wishen ja, som finns nu till ja, exempel. De här hemsidorna, men... det kan jag tycka är rent fusk. Ja, men jag förstår inte varför, det här är ju sånt här spel som verkligen, du, du, du förstör ju för dig själv om du fuskar. Varför jag... ska du fånga dem överhuvudtaget allihopa ifall du fuskade till det Jag menar, det, det ger ju ingenting att ha en jävla lista med Pokémons. Nej, om du vet att du ändå inte, ja. Nej men det är ju så, så är det väl med fusk generellt. Det är visst viss folk drar sig till det för att, jag vet inte, det ser coolt ut, jag har ingen aning. <här> har du sett Jag många Pokémons? Ja, jag gick ja, ingen en <här> lista. Eller hur? Jag hade en bekanta polare som, ja, eh, alltså, jag vet inte hur många guideböcker han hade, alla spel han spelade. På. Han spelade bara med guideböckerna. Han bara, åh, nu har jag köpt ett spel, åh, okay. kung. Så visade han upp påsen eh, från spelbutiken och så han påsen som en stor fet i guide. Jaha, ska jag spela med guide? Ja, ah, jo. Jaha, varför det? Ja, liksom. ah, nej, men det gör jag alltid. Liksom. Man, eh, då har man guiden uppe i famnen då, och sitta och spela och titta ner i boken lika mycket. <laughs> ja, ja, nej. Jag brukar försöka inte, nu köper jag aldrig guideböcker, men är det något riktigt som jag verkligen fastnar på, då brukar jag... Eh, Dark Souls var väl senast, Dark Souls 2. Var väl något där jag var tvungen, då var det för att kolla. Och jag, men då risken är ju att när man väl börjar använda walkthrough fastnar eh, du och börjar så, så fastnar du i den, precis. Ja. Och då kan du, därför valde jag i trean att inte använda den överhuvudtaget. Just för att jag har den tendensen fast jag nu är bara, ja men, säg tre bossar ifrån slutet så blir det ändå att jag som tjuv tittar i den. Det blir för enkelt. Så kasta ja. kastar den åt sidan ändå. tycker Ej. jag är bättre. Ja. Jag, jag har gjort det där misstaget med grabben Den var så att spela så då har man fastnat. Så, bara, ah, nej, men, så har vi inte tid riktigt att fastna. Det tar så jävla lång tid att ta sig förbi någonting. Så ska man bara snabbt kolla. Hur man tar sig förbi eller om det är någon boss eller någonting som man har försökt på, att man har jobbat i en kvart 20 minuter och man klarar inte av bossen. Och så bara, ja, men jag kollar väl upp då hur man gör. Och då har jag han lärt sig det där. Så, jag bara, Åh, så nu när han sätter sig på, jag bara, kan inte du gå och kolla upp på internet hur man gör? <laughs> så säger jag bara, ja nej, nej, det ska vi inte alls göra, det ska jag försöka lära honom, men då sitter ja. jag inte liksom förbannet själv när och kollar ibland. Ja, så det är, det är hårfint, man försöker, får försöka undvika <laughs> mm. Jo, nej men precis, Pokémon Go, det är nice. Det är väl trevligt. Det är inte avancerat ännu, men det lät som att de skulle de ska stoppa in lite ja, Pokémon-trading eh, och eh, bygga ut gymmen lite grann och så vidare. Så jag får hoppas att det blir ett... Jag har lite ledsnat på det. Jag är level... Ja, jag vet inte, jag har varit level 23 sen i tisdags. Oj, men... Och, eh, eller 22... Ja, 23. Eh, jag körde jäkligt hårt som vanligt, stenhårt i början. Eh, jag har försökt undvika, jag, jag, jag tar fram den när jag vet att ja, men nu ska jag gå på en, nu ska, nu ska jag aktivt sätta mig att spela mm. Och då får man en väg och, och antingen att man går här, nu bor jag ju utanför stan så det är så jävligt lite poker man Men om man är inne i stan till exempel, då kan jag ta grabben i handen och så går vi på en liten promenad och han är ju då taggad mm. Men nej, som du säger, det är om man om man börjar med sånt där och sen är man Jätte peppig början och riktigt nöter och spelet, mm. då kanske det inte blir lika roligt. Då blir det ju som ett jobb kan man väl säga. Ja, <laughs> man ska ja men också, så finns det för lite spel i det för att jag mm. tror, hade det tradingen funnits idag till exempel så hade det nog varit mycket roligare. Hade, eh, jag vet inte, gymmen funkat lite där. mer? Ja men precis, hade det funnits mm. dailies, typ, daily questar eller jag vet inte, men mm. Försökt, de kommer ju med det, men som sagt, de jobbar väl för att ha spelet rullandes nu när Japan kom in alldeles nyligen. Det var helt vansinniga. Det går inte så bra för dem med surrorna, men nu, nu känns det väldigt stabilt när man kan ta sig in i alla fall. Mm. Men det var ju då man inte kunde röra det ju. Nej. Nej men precis, och det var väl, de tog in folk för fort. Mm. Nej men de hade väl inte räknat med att det skulle bli en... kaotiskt. Det hade inte jag heller räknat med, men man tycker på då Pokémon de har väl alltid funnits. Det är väl inget Ja, är. Men, och så problemet, eller problemet, men saken är ju den att det är folk som aldrig har spelat Pokémon som spelar Pokémon GO nu. Alltså, så att, menar, Det är klart inte de inte kunde förs fram, alltså, tro att det skulle bli så här populärt. Nej, det är säkert 40% det är väl. som aldrig har sett Pokémon överhuvudtaget. Liksom. Oh, ja. Eller spelat spel mm. överhuvudtaget jag ja, mm. mm. Så att, det är klart att de blir överrumplade, men... Mm. Ja men det är klart det händer i nyheterna och folk bara, åh vad är det för något att kolla? Och så sen så det, det, det pock. mer Pokémon nyheter på diverse lokaltidningar nu än vad det är. Men det är väl sommaren. Men med mm. de har skadat sig. Pokémon det är någon fylle fyller pokemon-gubbejagare jägare som har stått mitt på vägen. Och, ja men du vet, det, ja. det är som och vi som inte rätt, om nu. Ja, ja men mm. precis, ja, det var ju någon som körde två vänder mot rötte i slaget. Men ja, kul spel i alla fall. Hoppas mm, det bygger vidare på det. Har du spelat något annat då, Krika? Uh, jo, det har jag. Det var så här att uh, jag vet inte om vi pratade om det förra veckan. Eller om du och jag pratade om det. Att, uh, jag är expert på att starta spel och aldrig avsluta spel. Mm. <laughs> uh, uh, ja, precis. Uh, så att uh, jag har börjat uh, jobba bort lite spel helt enkelt. Okay. Så jag har varit klar med Firewatch hade jag ju typ. Jag vet inte, två dagar alltså i spelet då, i och med att den är uppdelad i dagar man spelar. Mm. Så jag hade två dagar kvar, det vill säga typ en halvtimmas speltid eller något, av någon anledning. Så det har jag klarat. Det körde jag idag. Det är ett fantastiskt. spel. Om, det, om ni inte har spelat Firewatch, alltså jag vet inte. Det kommer inte bli årets bästa spel. Vi släpptes det år, jo det gjorde det. Jag tror, jag tror att det finns något, det kommer så mycket till hösten, men alltså ett av årets bästa spel, absolut. Och så är det som lagomt långt. Jag älskar det här. Alltså, man, har, man spelar så mycket spel som aldrig tar slut. Mm. Det är roguelike-spel och det, är, ja, men Fallout 4 blir aldrig klart fast du klarar det till exempel. Och alltså, alltså, spel som håller, det är ju jag lärar. Men till exempel Binding of Isaac, det kan du ju spela hur jävla mycket Absolut. som helst. Det är, det är sjukt medit meditativt. Ja. Men som du säger, alltså, spel som är, det är som nästan mer lag med en regel att spelen ska vara typ 200 timmar långt kanske ja. inte världstexten ja, och det, det kan jag tycka du... just med just med firewatch jag, jag vet inte det kostar säkert 300 spännande men alltså det tog ju slut och, och när det var slut var jag nöjd alltså mm. jag skulle kunna spela en gång till för att och liksom det finns så mycket det är dialog som jag har missat i och med att jag gör vissa val för dialogen är helt fantastiska i spelet men jag är ganska nöjd för liksom, det har tagit kanske 10 timmar jag är inte riktigt säker på var jag ligger men och jag är nöjd liksom. Det är, jag tycker att det är skönt att kunna hitta de här spelen som ändå tar slut någon gång. Fast jag gillar ju spel där man kan. Ja men som Binema är det är oändligt liksom. Broadway mm. överhuvudtaget. Men skönt att hitta spel som ändå tar slut någon gång. Eh, så att... Eh, Firewatch tjejer att jag spelade klart. Till eh, Honored hade jag ett slut jag inte hade sett. Mm. Så jag spelade... Ja, det är säkert fler, undrar om det är två dåliga och två bra slut i det Så jag har nog en ett dåligt slut till kvar jag, Är ju inte att spela igenom alltihopa Och ta alltihopa och så nej, man nej, får man allting? Nej, nej För nej. Då, då, det är ju ännu värre då se att du spelar Ja men, det kan väl också vara några tio timmar kanske Jag vet inte, ja, det, jag vet inte. det är lite längre tror jag Jag minns okay, inte ja. längre, men i alla fall se, 15 sen, timmar då Och sen, sen ja. ska du spela om det på hard Och sen, sen ska man, mm, nej, nej. Jag, jag är ensnär One playthrough, killer. Mm. Ja, generellt så är jag också som jag spelar. Jag spelar ofta en gång i ganska nöjd men just Dishonor. Jag har ju läst lite när jag var klarade det första vändan och bara ja, men det finns två slut till. Bara, ja, men undrar vilket slut som blir det riktiga slutet till två då så att säga. Och då kändes det så jag var lite taggad på när de annonserade Dishonor 2 här i under ett tre tror jag det var. Så det var så här. Ja men jag drar väl igenom det och ser. Det andra slutet, det elaka slutet. Typ. Ja, så att, så, men det, det är klart, det känns ju schysst. Eh, så nu är det väl några få spel kvar innan eh, Nomens Sky kommer som jag försöker försöker beta av lite innan Nomens Sky kommer i och med att risken är väl att det bara bränner iväg med tid. Mm. Jag hade ju det här ett projekt som eh, jag skulle spela igenom. Jag skulle inte köpa ett nytt spel, för jag hade spelat igenom 50 av påbörjande spelen i backloggen. Ja, ja. Jag tog mig till 38, sen gav vi upp. Det är ändå bra gjort. Det är ändå bra gjort. Det, det ja. tog ett och ett halvt år. Så att det, det är ändå sjukt hur mycket spel man har. Så man bara köper, köper, köper. Och mm. Efter det där har jag, jag bara fortsatt. Man bara, då ah, har det där spelet släppts. Nu har det där spelet gått ner till 200 spänn, så köper man det så är det inplastat i hyllan. Och... Mm. Inte får man ja. Eller vad säger du Marcus? Om eh, att ha En lång backlog. Ja, <laughs> ja. ja det, är, det är fint fint fint fint Och så är jag ju just en sån här spelare Som ska göra allt också Så det tar ju Det tar ju tid när det är de här ä, 25 timmars spelen Och sen så mm. ska du spela om dem På easy, normal och hard och, Ja Men ja det Jag gillar, gillar spelen när man kan börja direkt på, på hard och så sen så blir det som att man får, får både easy och normal på köpet. Men det finns ju vissa spel som, som, som kräver att man specifikt måste spela all, alla olika svårighetsgrader och det, då blir det drygt. Ja, eftersom jag spelar så här så tar det ju extra lång tid att klara av spelen innan jag kan, kan gå på nästa spel- och då byggs mm. ju min backlog bara uh, upp mer och mer. Eftersom jag är ju även med i PlayStation Plus. Så jag får ju sex spel i månaden. Ja. Jo, jag är också med där. Man får ju. Och så är alla Humble Bundles och så där som man har köpt för att man vill ha ett spel. Och så sen så köper du hela kittet då. Eh, man donerar ju pengar i princip. Jo. Eh, och så får man en massa, massa spel. Och det där har gjort att steamlistan har ju. Vad tog ni att gå in och kolla nu? Hur mycket. Det finns en sida som heter steamleft.com har ni varit var där. Jag tror jag känner igen den. Den kan väl kolla ja. typ snitttiden på alla spel det har, så det... ja, du har. Ja, du skriver in ditt användarnamn och sen trycker du på enter. Och enligt steamleft.com så skulle jag alltså ha 565 timmar eh, sammanlagt att ta med igenom <laughs> min steamlista. Och det är bara Steam. Mm. Eh. Så nu har alla andra spelen. Hela, hela bokhyllan full. Men det är, ändå, det är ändå mycket spel som man... Även om... Nu, kan, nu är det många spel på Steam som jag har spelat igen på konsol och så där också, visserligen. Det kanske inte räknas riktigt, den här. Hur känner Steam Left eh, igen, att du har redan klarat av ett spel, då, eller hur? Ja, så det, den räknar väl ett timsnitt. De har väl någon slags databas, jag tror. Jo, men alltså, hur känner den av? att Du kanske har klart av 30 av spelen redan Så de borde han ju inte räkna, i, räkna in Nej, jag vet faktiskt inte hur det funkar kolla på så, ja. Man kan väl dölja spel I sitt eget Steam-bibliotek mm. så... Nej, exakt Man känner inte av hur mycket Hur långt man har kommit till spelet De räknar bara på hur länge man har spelat det Jaha, så, jaja Och sen jämför det med Snitttiden det tar för det spelat att klarat av ja, ja. Alltså, mm. Så då kan han som räkna ut att, att Ja men du har spelat snitttiden Så då har du säkert klarat ut spelet typ. Ja exakt, förmodligen Något sånt är från, De har tagit datan från howlongtobeat.com det, ja. det är en jättebra sida för, för oss som har för, för många spel och för lite tid <laughs> så Vilket spel ska jag börja med nu Går man in på howlongtobeat Så går man in så man reda på spelen så får man, får man upp en siffra på. Ja, man kan rapportera in hur lång tid, vad, hur, vad man har spelat och vad det spelet man gjorde, om det tog 100% eller bara tog sid, så här, huvud... Inga sidekösters där, så sen rapporterar du in det. Det är så här crowdfunded uppe ser. Community-based. Eh, ja. ja, based, exakt. Coolt, coolt. På tal om det, Marcus. Du, innan eller när du gick på semester så diskuterade vi semester. Eller vi diskuterade det inte här på podden, men vi diskuterade vad du för mål med semestern. Mm. Då pratade du om eh, Playstation level. Ja. Hur går det? Eh... Och vad, var, vad var grejen? <laughs> vad är PlayStation level för något? När du tar trophies på PlayStation, alltså achievements i Steam till exempel. Ja, på Playstation heter det trophies. Då, mm. ja, efter ett visst antal trophies så går man som upp i, i level för att, i, på sin profil då, för att visa att, att man har tagit ja, många trophies ja. helt, helt enkelt. Pen penis den Yes, det enda ja. jag har att <går> gå efter. Eh, då, ja, jag är level 25 då på, på den här trophy-level-systemet de har. 25, jag vet inte. 25,3. Något sånt här. Och mitt, mitt mål med semestern var att jag jättegärna ville komma upp till level 26 i alla fall. Och även som, som ett bonusmål, ifall jag skulle klara av det, så hade ett bonusmålet även komma upp i topp 150-listan på, på Sverige. Och topp 150 tror jag är: Då måste man vara level 26. 26,3 måste man vara för att komma upp på topp 150 Men jag ligger en bit bort som sagt 25,38 är 25,38 just nu Jag spelar ju Binding of Isaac just nu Och den slukar timmar Och man får inte många trophies per, per timme Man säger så men jag tycker att Binding of Isaac är så kul spel och jag vill verkligen spela och göra allt i det Så därför har jag lagt ner mycket, mycket tid i, i Isaac men, alltså, jag, men... jag spelar ju mycket på Vitan, problemet med det, alltså Binding of Isaac, Rebirth, eh, heter På Vitan, det tar ju så en jävla tid att starta, så det tar typ en minut Aha. Det är som, jag, spelar, jag, spelar, jag tycker om när man kan spela både på tv och på, på vitan och så där, men oftast så väljer jag vitan för att då har jag, man ju närsynt och sen så, så kanske man vill sitta på dass och, ja. och så där. Eh, Just det här att kunna bara hoppa in i ett spel, och tar ju sin jävla tid, ja. jag tycker att det ska, ska bara vara bara igång Yes, nej men så, ja vi planar väl att ja. Och förhoppningsvis blir klar med Isak snart då, här då. Och, så att, och sen så spelar han efteråt så får jag väl kolla upp lite på så här, ja men long to beat bland annat för att se om jag kan lyckas ta några enkla spel eller vad man ska säga, inom situations tecken och, och ä, få, så att jag får många trophies per timme eller per dag eller man ska säga så att jag kanske hinner bli level 26 innan, innan semestern tar slut jag har två och en halv vecka kvar Annars får du för länge smästningen helt <laughs> ja, Det är ju viktigt att du har med <laughs> achieving någonting. <achieving something. laughs> ja. Så det, det är ett mål jag har och jag hoppas fortfarande att jag kan klara av det. Men som sagt, Isaac slukar timmar. <laughs> och det är väl ett, ett dumt val ifall, ifall man ja, ska tänka på att uppnå målet. Men... Mm. Jag ska försöka ta med mig genom Mass Effect. Jag tror jag har typ. Ett siduppdrag kvar och så sen är det bara klara av sista delen av storyn. Eh, för, för jag vill verkligen inte börja påbörja till sånt här mastodontspel men man har igång något annat. För då blir det att man glömmer bort det och så sen ligger det och dammar och så sen så, så. Det är därför saker och inte tar tid. Kommer nya spel och så sätter man igång dem och sen så låter man de gamla ligga. Mm. Men det, man, man, man, jag måste jävla dåligt då. <laughs> Det är en Just. grej om man sätter sig ner och spelar typ, ja, rätt spel, det, det, det må ju vara för det är ju. In, det, det, det, det, det är som en annan klass på något sätt. Eh, jag kan påbörja ett, ett spel på subnet och inte bry mig om jag glömmer bort det så för det är ändå typ 100 år gammalt. Det spelas ingen roll. Oh. <laughs> men eh, de här där man verkligen måste gå och byta skiva i maskinen och sådär, då, då blir det lätt att de hamnar i katalogen och så sen så glömmer man bort vart man var och vad man skulle göra och, så där, och det är ju fan det värsta Ja, och så vissa spel så är det, är det så här. att det kanske är någon här i stridssystemen så ska man så där, ha någon knappkombo för att slå göra mer skada eller något sånt där så då har man råkat lägga ett sånt spel på hyllan ett tag och så plockar man fram det som är man mitt i spelet, ba, hmm Hur bara det jag gjorde nu? Mm. Ja, exakt, så, här kommer fienden. oj, jag jättedog på den här råttan, hmm, <laughs> vänta nu uh... Men just Mass Effect 3 som du också pratar om, det, det var ju ett, ett spel som jag har tagit, gjort allting man kan göra i. Och det är ju också så här, att spela igenom typ tre gånger för att få tre olika slut. ja och... oh, nej, det tänker jag inte göra. <laughs> Men det, det här, här kommer ju ett nytt slut för att folk blir så alla missnöjda. Är det någonting man måste göra något speciellt för att komma åt eller är det typ så här, när man har klarat spelet så ser man det originalslutet så bara, vill du se den nya <laughs> Directors Cut-versionen eller? Vet du någonting om det? Uh, när jag spelade på Playstation 3 då tror jag då hade jag köpt till alla DLC och sånt där. Så jag tror det redan var patchat in. Uh. Okay. Det är kanske det, man måste kolla så att det, ja, det har du rätt i. Det är säkert en DLC. Uh, uh, jag tror inte jag har aktivt gått och letat efter Någon nedladdnings alltså Nu kör jag på Xboxen 360 mm. Så då antar jag att man måste gå in på Vad heter det på 360? Jag tror att det att gratis, är gratis ja. På Playstation var det ett gratis DLC Har jag för mig Alltså bara, Ja här Det är lite Fixar ja. och ex extended Cut Ja men där typ Ja exakt Okej okay. Ja, fan, ja, jag får kort vet det, var så. det, det är ja. Mm. Ja. Mm, alltså, Vilket led det vart om det här slutet? Alltså? <laughs> jag har inte är... sett originalslutet än vad Nej, säga, nej, så... just det. nej, nej jag, jag, jag har bara följt... Liksom, jag är ingen mest Effect-spelare av rang. Jag har spelat tvåan framför allt och sådär. var Men... ju hur bra som helst. Ja. Men, men Reddit var ju vansinnigt, tänkte jag säga. De är alltid vansinniga, alla på Reddit tänkte jag säga. Det, nej, men alltså alla forum var, det de bara exploderade. Ju. Sen, folk var ju inte glada. Ja, men det... Så det måste ha varit ett lite slut, tänker jag. Men jag, jag, jag vet inte. Jag har ju ja. inte... Jag har inte spelat än, så jag vet inte vad det är. Jag, jag väntar med spänning och ser vad det är folk liksom kissar på sig. Ja, precis. Ja. Ja, men det är, det är konstigt att de väljer att bara när för de har ändå gjort en... Någon har ju bestämt hur slutet ska vara, liksom. Bara. Mm. De måste ju ha varit nöjd med det, att de ändå backar. Ja, det är jättekonstigt. Eh, jag tycker det här att... Visst, man ska väl lyssna på sin användarbas eller spelare och sådär, men... Samtidigt har du en version, du har en berättelse som du vill framföra, då är det ju ändå din berättelse. Då kan inte de andra... Det är som att typ, du har gjort en film. Mm. Och så sen så går folk och ser den här filmen på bio. Och så sen vill de ha pengarna tillbaka för att de inte var nöjda med slutet. Det är ju jätte, det är som mm. jätte mm. Och som kräva, kräva från typ filmbolaget eller för den del författare till en bok att nu måste ni göra om slutet. För jag har läst alla de här böckerna och alla de här filmerna. Och det förväntade, alltså det här var inte min, min, så här tyckte inte jag att det skulle avsluta. Jag här har du en nytt utkast. Ja, precis. En, en appendix på 25 sidor med det nya slutet. Alltså, det är ju det är jättekonstigt att de gjorde så. Ja. Och säger då Gör en puden. Ja, men verkligen. Ja, nej, men det är intressant att de, att de, att de växer sig. Eller om man ska säga så om väx är att de ändrar på det. Eller? Ja. kul. Mm. på mm. sagt ska inte man se vad det är. Mm. What the fuss was all about. Ja, man, precis. Ja, jag, jag går ju fortfarande och väntar på Playstation VR, jag är jag på. Ja, vad var det, eh, oktober eller? Oktober kommer ju. Ja. Är det någonting ni har för, för, längtar efter också eller? Jag längtar efter VR generellt men jag väntar på ett jäkligt bra spel. Ja, alltså det finns Det finns som det. verkligen liksom lyfter det så att jag kan tänka mig att jag sitter där i, i, i två månader och verkligen är helt slukad av det. Det känns inte som att Ja, det finns ju inte Playstation ännu. Men om man tittar på PC-varianterna, både Oculus och Vive. Jag bokade Oculus väldigt tidigt, eller ja, från första dagen. Men valde att backa sen när det var så mycket förseningar. Och sen ja. var jag inte riktigt övertygad att de hade inte kunnit. Ja, det fanns inga spel, det fanns ju ingenting. Nej men också sen typ så här, fem minuters upplevelser som du betalar 300 spam för. Det är ju jättekonstigt också. Eh, ja, och då är frågan om, om Har de lagt ut pengarna i utvecklingen Att de vill kunna få Det Det är klart de har gjort det också Men vissa grejer är ju så här, bara skitgrejer egentligen mm. eh, Men jag tror att Det är därför jag satsar mer på Playstation-delen För det känns som att Sony Har ju backat hela den här grejen eh, Helt och hållet De verkar ju vara väldigt övertygade om att Inte att det kommer att vara Kanske helt och hållet framtiden Men att det kommer att vara en väsentlig del av spel mm. i framtiden. Eh, och det ser man ju också väldigt mycket på hur många spel nu som släpps till hösten och till nästa år så här. Att de väljer att ta med en virtual reality-del. Antingen att du ska kunna spela det med, eh, med hjälm eller att de har lite spår. Mm. Men jag hoppas ju för att det är ju ganska bra det här med att även om du inte kan Alltså att det är en virtual del i spelet. Alltså att du tittar runt och så flyttas kameran mitt ditt huvud och sådär. Eh, så kommer du med Playstation VR kunna simulera, du med bio-salong. Mm. Så att det blir som en extra skärm eh, kan jag tänka mig. Så att om frugan vill titta på, på tv så kan jag jobba med i min lilla värld och eh, sitta på bio och spela inte jag, Mass Effect Andromeda på en här, typ 400 tums skärm. Mm, det är, jo, det jag försöker, ja. det är lite coolt. Och så såg jag, jag grottade ner mig i no, no Man's Sky, jag har inte riktigt köpt hypen, eller jag hade inte köpt hypen förrän vi föregår <laughs> Men jag, jag läste allt och tittade allt om, om det, men i alla fall eh, Sean Murray, han som då är eh, den stora hjärnan bakom det, eller en av dem på Hollow Games Han sa det också, för de har inte gått ut med att det ska vara VR-support till det, han sa att det, det kommer inte ske till launchen för vi är tio personer som bygger spelet mm. Jag har inte kapacitet ja, men däremot så han det hade varit fantastiskt, det är ingen som riktigt vet hur länge man orkar sitta och spela VR heller. Det finns ju som inga, inga baselines längre, ingen vet eller ännu. det är ingen som vet riktigt vad det, hur länge man orkar. Så han sa det, men det hade varit coolt om, om man nu kommer till en helt ny planet, att, att då får man liksom valet. Om jag tar på mig hjälmen, nu vill jag verkligen uppleva man... den här planeten eh, i 3D liksom. Han ser det mer som ett komplement om det nu blir något huvudtaget. att det blir ett komplement mer än att det blir en... Det, det, är ändå, det, det känns ju ändå som att det är lite klippt och skuret för VR. Dels då har ju den här cockpiten, då har ju det här liksom... vi ser det någon rymdfighter som jag förstått det. Det är, det, är, det, är stort, ja. men det fightas också, absolut. Så sen är det ju den här delen när du ska ner på planeten och liksom mm. utforska, då blir det lite så här... Eh, jag kan tänka mig lite Morpheus-känsla över att... Eh, Eh, inte Morpheus, vad heter det? Det här indie-spelet, Walking Simulator Som är procedurellt genererat Heter inte? Nej, vad fan heter det? Ingen aning vad du ute efter faktiskt yes. Jag vet inte Walking, vad sa du? Walking Simulator? Walking Simulator, Walking Simulator <laughs> eh, ja. jag vet Nej, ingen aning Nej, nej jag har ingen aning faktiskt eh, Men No Man's Sky, det kommer ut nya mm. trailers så jag eh, mm. två, st tr två stycken kanske det varit, eller, ja. två har varit Ja det har till. väl kommit tre totalt Det är en trading, mm. en fighting och så Den första minns jag inte vad den handlade om Men trading kommer senast Vad var tredje sa du? Ja. Tra trading Ja jag tyckte så trading, fighting och men... Och det minns jag inte, den första minns jag inte vad det var Jag tror det var fighting var den andra trailern ja. Trading var den tredje Men den mm. första minns jag inte vad den, vad den behandlade Kanske var Planet All... eller Exploration All... i allmänhet? Så var det nog. Det var nog Exploration på första. Uh, Okej, okay, då har jag missat. missat. Jag har inte lagt märke till att det finns en, en Video 3, helt enkelt. Mm. Uh... Ja, den kom bara för ett litet tag sedan. All right. När var det spelet skulle släppas? Jag är lite uh, Det är på. lite diffust just idag. Vart det lite diffust, eller om det var igår. Uh, Playstation kommer den 10 augusti. Det kommer tionde till PSN också, mest troligt. Men nu var det väl någon som sa att det var den tolfte till PC. Mm. Eh, men de har inte ändrat på Steam nu Som är typ en av de få distributörer av spelet. Så att det blir spännande. Men tionde till PlayStation 4. Och än så länge tionde till PC. Det men alltså eh... två veckor bort. Mm, exakt. Så det blir nice. nice. Eh, vi snackar lite Batman här, här i början. <laughs> på, ja, avsnittet. Eh, jag kommer på nu. Telltale har ju nyss kommit ut med att att de ska släppa en batman Ja, det är väl ganska snart det också. Serie? Ja, det vet jag inte hur... Mm, hur... Jo, äh, augusti, något ja. sånt, tyckte jag. Ja. Det är nu nu i sommar i alla fall. Ja, precis. Jag kollade på första trailen och det var inte så intressant. Eh, men... Äh, jag är nyfiken på hur de ska kunna... ...pervalta det arvet. Eh, de kan ju inte bara göra liksom en Walking Dead i Batman skrud känns det som. För det, är... det är... <laughs> Det blir väl inget kul, kan jag tänka mig. Eh, Batman är under Batman. Ska ju slåss och hålla på. Mm. Eh, det är spännande. Är det någon som är peppar på det? Jag har spelat något Telltale innan. Jag har Walking Dead första säsongen. Det finns ju en säsong två också. Eh, mm. Men den första av när jag har spelat, och det var i Klockrent. Jag har spelat något annat Telltale också, typ Seven Max tror jag har spelat. Mm, jo, de är bra. Så jag vet ju att, att de, är, de här fem-episodsspelen de gör är ju, är ju bra. Jag tror jag även att deras Back to the Future, den var väl så där men... Ja, den var ingen nöjdare, säger de ju. Jag har inte spelat den faktiskt, men... Men ja, det, det funkar, alltså... De, de vet hur man gör sådana typer av spel i alla fall. Det spelet jag pratade om tidigare, eh, där man bara går runt på den här procedural generated stället. Eh, Proteus heter det ju. Okej. Okay. Nej, har inte hittat Har missat det egentligen. Ja. Det. Det, det är jättemysigt. Det var ju ett eh, PlayStation Plus-spel så har ni matat in eh, spelen varje månad så då har ni det ju på kontot. Mm, vad hette det, sa du igen? Proteus. P-R-O-T-E-U-S. Det är bara liksom utforska. Det är inte så mycket att göra där. Jag, har inte, jag, vet, jag, jag vet inte om det går att klara av, utan det är verkligen en walking simulator. Det såg lite smågilligt ut. Så här soft mysigt på något vis. Ja, Just alltså det är grafik i 3D. Det är väldigt speciellt. Oh ja jag får ta och spana in det. Jag har ju knappat in alla, alla, alla PlayStation Plus-spel varje månad i alla fall. Då ska du ju ha det för jag tror att det var en. Jag tror inte jag köpte. Protus videogame, all right. Ja, nej. Jag får ta och, ta och spana in det. Men på tal om, om det är retro, eller retro. Det behöver ju typ alltid vara retro, men. ESA är ju på gång. Vi körs ju för fullt just nu. European Speed Assembly. Mm. Eh, har ni tittat något? Det är ju speedrunning för for a Good Cause. Det går väl till att Rädda Barnen den här gången, tror jag. Jag snubblade in på det här tidigare. När det nu började. Vad var det igår? Ja, ja men jag har inte akt aktivt tittat ja. på det. I söndags kanske. Ja. Jag började. Eh, nej, jag har bara, bara snubblat på det. Jag har inte... Maniskt till det, tyvärr. Nu har inte kikat. Det är inte så många av de här väljer den här Det är vissa GameStand Quick som man brukar snubbla in på lite ibland. Ja. Spelhjälpen brukar jag se på. Ja, det. Eller brukar det bara vara ett år. <laughs> det är ju snart igen, va? Spelhjälpen. Ja, det var väl i höstas, vill jag minnas, förra gången. Men jag har ingen aning när, när och om de ska göra en gång till. Det har jag helt missat i Om val. 80 dagar, 13 timmar, 23 minuter, 42 sekunder, 41 sekunder, 40 sekunder ah, där ja <laughs> Det måste man räkna ut nu ska vi säga 15 oktober, kör den igång All right. eh, Det var ju väldigt intressant, såg ni i fjol? Jag såg stötvis, jag såg när, jag tror revanschgrabbarna var där och körde lite ja. på Robotector eh, eh, Tror jag det var så jag tittade, tittade lite när de spelade i alla fall. Det är som så här, väldigt laid back och eh, tycker det är jävligt, jävligt, var jävligt mysigt för jul, i alla fall. Och så hade vi skickat in, man kunde ju skicka in Super Mario maker baner eh, Om det var en tävling eller vad fan det kunde vara. Då skulle testa dem men våra kom inte med till vän. var det var kul. Mm. Yes. Nej, jag har då tittat lite grann på ESA men deras produktion i år... Man märker, alltså jag såg ju nyss också eh, Summer Games Stand Quick Det, här, ja, men det som är det, i USA Det här European är här från Sverige Från Växjö den här gången eh, Och Summer Games Stand Quick Var ju riktigt fint gjort Alltså deras stream och layout och allting Alltså det var riktigt Ja, de måste ha kämpat mm, bra med det där eh, Det flöt på fint Jag tyckte det var, var det riktigt bra bra produktion på det hela. Men nu när jag tittat på ESA. de har ju tyvärr haft lite strul med grejer som inte anlänt i tid, så de har inte hunnit förbereda inför, inför allt mm. riktigt. Fått fixa typ slut att fixa mitt i för att grejerna kom, typ, vissa grejer kom igår, liksom, som vart att ta ett litet avbrott och fixa sådär. Alltså hårdbara, tänkte du? Ja, exakt, oh, no. där Så det har varit lite trist på det sättet, men... Men, alltså, spelarna som väl spelar, det är ju, det är ju bra spelare. Och de underhållande, det, det, det jag har sett. Eh, sen så ser jag ju inte allt. Man ser ju, alltså, är det någon spelare man känner igen, eller om det är något, något spel man känner igen, det är då det blir som roligast att titta, tycker jag. Eh, eh, ja, men det, det är en, också sen om jag inte har något, någonting att göra så kanske om jag typ ska. Inte vet jag. Äta så Äta mm. framför datorn Och, så, och så, sen så är det ingen av De, de Twitch-streamare jag följer Som riktigt Eller som är online Så är det lätt att jag halkar in, in på ESA Och kollar in men, men Jo du, men det är verkligen så här som man har igång i bakgrunden Annars så är det något spel som man tycker är kul eller det, det bästa är med, med Gamestone Quick till exempel Det är ju när de Verkligen så här glitch-runnar de, det, det tycker jag är skitkul Eh, när man får se hur de typ flyger igenom väggar och går in och och sådana grejer. Mm. Eh, men det är, det är som ser när man, man har ingenting att titta på så kan man ha på det i bakgrunden eh, istället för vanlig linjär tv för det är ju bedrövligt att titta på tv idag. <laughs> Jag hade ju jättegärna vill ha ett typ youtube att man kan här, eh, ställa in typ, ja, men De här kanalerna, spelkanalerna, på prenumerera på. Och så får man som ett jämnt flöde. ...av videos i en spellista automatiskt. Så att det blir som att du tittar på tv, då hade det varit jättetrevligt att bara kunna stå igång typ Youtube-flow typ. Och se på sina tv-spel. Så det är typ 90 av mina Youtube-prenumerationer är ju bara spel. Ja. som man hade kunnat ha det som... Jag saknar lite det här att bara sätta igång och så låta det vara igång och så sen få en nytt, nytt hela tiden. För med Youtube som det är idag så måste du klicka in det på videos. Och de har ju det så här att det fortsätter att spela. Men det är om du har gjort en spellista eller om du är på en, alltså på en kanal. då. Ja, just det. Du då fortsätter fortsätter, fortsätter på. på kanalen. Men jag vill ju kunna ha typ shufflat, så att säga. Ja, mellan de olika kanaler utan att ja. ha gjort en egen lista. För det blir bara Exakt. direkt. Det var ju trevligt bara kunna typ ena stund så är det... Eh, brukar jag brukar se på Ben Heck, har sett det? Mm. The Ben Heck Show! Den är bra! Han, han bygger om liksom tv-spel och mycket hårdvara och sånt där. Hacka! Mm. Och så sen i andra stunden kan det ju vara till typ... Uh, glitchfest eller... Did you know gaming och sånt där, brukar jag titta mycket på. Nu såg du Ben Heck när han tittade in på... Sony, ja, Nintendo... Playstation. Ja, Playstation, Super Nintendo-grejen. Ja. Den var Men, så kul det var rätt att se. Var inte det det senaste av två avsnittarna? Ja, jag tror det var. Det känns ju som att det var typ ett halvår sedan, som, om det var Polygon som fick vara och testa på och klämma på apparaten, så mm. det där avsnittet måste ha spelats in för jävligt länge sedan. Jag skulle tro det, eller det är det är så? För jag vet inte hur mycket den funkade när Polygon tittade på den. Jo, de spelade ju Street Fighter. Ah, i främst, ja, kanske att biosen funkade. inte mm. Men För de, de testade ju bara kassettdelen då, kanske. Ja, precis. För Street Fighter funkade ju alltså så kassettdelen funkade ju. Det, det här kanske bara var Sony-delen Sony då, som man ja. fixade. På. Och för de som är tänkta så är det ju då... Eh, Sony och Nintendo hade ju då en, en, en, en collaboration i princip. När, i samband med att Sega började med sin X32, eller 2X heter den väl. När de började göra CD-påbyggnad till Megadriven vad det va? Ja. Så då gjorde Playstation då, gick ihop med Nintendo och skulle göra en, en Super Nintendo med CD då. Som då skulle bli Playstation eh, SNES egentligen. Eh, det vart aldrig något riktigt, men det finns prototyper kvar och det är då en, en kille eller en... Det var en... en någon som hade köpt en, en låda på en flea market som jag förstod det. Och han hade då köpt en stor låda för 75 dollar va? och i den ja. låg då den där prototypen. Det är sinnessjukt alltså. Ja, och den där prototypen är ju i princip one of a kind i dagsläget. Men ja, de förstörde väl allihopa? Mm, jag tror det. Någon måste ju uh -huh. ha liksom snubblat ut. Så att det i alla fall blev Playstation i slutändan. I och med att de separerades och så nu tog sitt Playstation-del och gjorde något av det. Och, mm. Ja, Nintendo vet vi ju. Men så att... Ja, då är det då Ben Heck som är någon sorts ja, sjukt duktig elektriker och generellt så här det hårdvaruhacker som titta på den och byter ut lite komponenter och Väldigt intressanta episoder faktiskt. Om man jo, ja. gillar hårdvara och, och historia. Jag har ju följt, har ju följt ben Hexen när han startade hemsidan år 2000. Eh, och då gjorde han ju bara bärbara enheter av, mm. alltså konsoler och sånt. Så han har ju gått en jävligt lång väg. Nu har han ju upplockat av Revision 3 tror jag. Som, mm. han, som han har sina kanaler i. Så nu har han ju i princip han får ju allting gratis. Alla apparater och alltihopa, mm. det där är ju hans heltidsjobb idag. Eh, han var ju inte elektriker från början, utan han, han kom på att jag ville göra en bärbar version av Atari 2600. Mm. Och så öppnade han upp den och kollade hur kan jag få den här mindre och börja kapa och löda om komponenter, för den är ju väldigt simpel. Det var väl där det började egentligen. Och så sen så, sen nu 2016 får han klämma på bortglömda Nintendo-prototyper, det är sinnessjukt. Ja, det Jag såg någon Kanske inte var han men det var någon annan Som på Youtube Som lyckades snubbla över en, en, en Nintendo 64 DD Har ni sett den? Ja just det Metal Jesus Rocks Ja så hette han ja och det eh, var också En här, amerikansk 64 DD Amerika, Precis som, som inte ens som inte ens släpptes Den släpptes i Japan eh, oh. Nintendo 64 Disk Drive DD eh, och han hade snubblat över en ja, köpt den. Och det visade sig vara, vara en amerikansk. de ska inte ens existera, liksom. Så mm. var väldigt det var, intressant. De var en mässa förmodligen att de skulle visa upp och så blev det aldrig av. Ja. Eh, nej, och då, men det ska väl... Han hade ju testat med japanska disketter på den. Det hade ju inte funkat på grund av regionskodningen. Men det ska ju vara... Det kan inte vara mycket mer än 6-chipet igen. Så att löda bort det och byta ut mot ett japanskt 6 tycker jag. Eh, för det lär ju var exakt samma hårdvara som det var att en, en engelsk, eh, amerikansk biosplan. Mm. Men det är ändå sjukt att man snöde, Det är därför det är så var tråkigt att bo i Sverige. Vi, vi kommer aldrig, aldrig vara med om något sånt typ. Nej, gå in på, på en loppis och bara <laughs> köper en, en sån. Nej, jag tror inte det. Men vi fick en gimmick. gimmick. Vi, fick gimmick. Ja. Ja. vi fick gimmick. Vi fick gimmick. en annan. Nej. Det är bara i Skandinavien det är släppt förutom Japan. Det är ändå ganska stort. Det är väldigt stort. Ja. Jag har ju act gimmick back in the day och bytt in det mot Deja vu. Det Oj, var ett jättebra beslut. Jag tyckte den inte var så bra nämligen. Mr. Nej. Gimmick. Eh, men det var ju bara, bara själva kassettet. Så det, det är för dig. Det, det hade väl varit några tusen öppenverk idag. Ja, Jag sålde mitt för 5000 bara kassetten nu här ett halvår sedan. Mm. Ja. Det är bra. att Knåga in det lite mm. grann. Yes! Det är, det är så snälla. <laughs> kul att de gjorde en disk sist. Ja, oh, nu förstörde jag för det. Men <laughs> tro, kul att de gjorde en disk system för 1964. För mm. Famicom hade ju också ett disk system och det är ju back in the days verkligen. Mm. Att de... de gav verkligen aldrig upp. <laughs> Nej, precis, Och nu ryktas eh... det om att NX:en ska komma med kaffett. Ja. såg men, jag det men, läste, läste de här nya ryktena mm. om att det ska ju vara eller nya ryktena. Nu är det ju ganska mycket att det, det visar sig att det är typ en stationär eller en dockbar bärbar. Ja. Och då är det ju så då är det ju som ganska logiskt att man har eh, cartridges då. Med tanke på hur jävla jobbigt det var med PS-eitan med hoppande skivor och sånt där. PS... Mm. PSP menar jag. Ursäkta, Playstation Portable. När det begav sig. Men vadå, jag läste att det skulle vara 32 GB, så det är inte så i jävla farligt ändå. Hur mycket är, hur mycket är en Blu-ray på? Pff, ingen aning. Det är egentligen 50 GB, så det är inte så jävla farligt. Nej, googlas det. Ja, inte. Blu-ray, 25 GB på en singel layer. Ja. Uh -huh. Så 50 GB på dual-layer då? Ja. Uh -huh. eh, jag menar, det är ju så pass billigt idag med, med flash minne så det är inte så konstigt att de går den vägen. Om det ska vara en bärbar men jag. Mm. Men, ja, det var inte så värdekostnad var... förut kan jag tänka mig, men nu uh -huh. är det säkert. För det var ju dyrt, det, det är därför de ofta gick hela tiden sedan. Den skulle bli billigare, men det är väl inte produktionskostnaderna har sjunkit i att ja, flashen är ju som sagt billig och speciellt när det är så, så lite ja, utryck. Ja, men och sen använder de fortfarande om det är Sandisk som som har stått för deras, för, till DS och 3DS. Och så att de, de har ju kränkt hur många som helst via dem då, mm. via Nintendo. Så det antar att det är de fortsatt eh, eh, partnerskap då mellan, jag tror det är Sandisk som de har använt till DS och 3DS Så då är, det, då är det inte så konstigt Ifall de får ner priset ytterligare Ifall de ska göra till ny konsol Stationär Eller inom citationstecken stationär mm. Men det blir ju köpa för att det, Breath of the Wild kommer ju till den Och det känns som att varför ska man köpa det på Wii U Om det kommer till en NX Ja I men precis är ju, Så är det ju och, Ser finare ut om ett annat På NXen Ja Ja men exakt, lite snyggt. Eller jag kan tänka mig att lite det är ganska samma, ja, samma grafik kan jag tänka mig ganska mycket visserligen som det var mellan Gamecube och Wii och sådär. Men, men om man tänker sig att du har ett, det är ändå, om man tänker att det är Skyrim möter Kjellda och har det i portabelt format och så sen när du vill ha större bild så går du bara hem och trycker in en dockan. Det är ju egentligen genialiskt. Eh, fler borde ju ha, om, om man kan få... Så fin grafik på en bärbar konsol, menar jag. Mm. Eh, som det är på PlayStation 4 och sådär. Men det tror jag inte det är var. Jag har svårt att tro att det kommer att vara i klass med PlayStation 4 och det är bärbart. För det var väl det. De, de första ryktena skulle sa ju att det skulle vara typ on par med, med de här nya. Mm. Jo, precis. Nej, det är ju lurigt. Mm. Men ja Men varför, varför säger de ingenting? De säger inte upp någonting Jag blir så förbannad De behöver inte, det är det som är så katt ja. De är så härliga, de behöver inte de bara, ja. Vi visar sällan Alla blir glada, det är lugnt och sen, sen håller vi tyst, ingen vet ens hur konsolen ser ut ja, men Sånt brukar ändå läcka ut Och det är lite konstigt att det ska släppas Förhoppningsvis i typ mars ja. Det är mindre än ett år kvar Och vi vet inte hur den ser ut Det är ändå ganska ovanligt för ja, men Som när PS3 och PS4 och allt sånt där läcker ju ut oftast. Någonting. Ja, men det är sånt läckte ju ut. Ja, och ja, jag, jag tror till och med att Winn... Nej, det är kanske inte... winn konsollen tänker jag då. De kanske bara lossas. Ja, ja de bara... Ja, det det. Vi har Pokémon Go, det är lugnt. Vi vet gärna med. Ja. Ja, nej. Jag vet. Och läste av det? Alltså, nu när Pokémon Go släpptes och det blev en viral hit och sådär. Då gick... Jag tror Nintendo hade eh, historiskt sett den största... Eh, Aktiehöjningen någonsin typ om det var på japanska marknaden eller om det var någonsin överallt men i alla fall det mm. var så här det här seklet på var jag vet ja, hur många procent det gick jag upp. tror det var de gick upp 93 procent jag tror det var största höjning ökningen sen per på en dag då sen ja. 83 Ja men så. exakt så. Eh. Och så nu när, de, när folk, investerarna har insett att det är inte Nintendo som gör det, utan det är ju Niantic som gör det, de bara... Så ja, nej, men inte. de är ju bara delägare i företaget. Och, ja. och ja, Pokémon Company kommer ju få... Ja, det är de som tjänar pengar, för det är de som har licenspengarna på det. Exakt. Men, men de är ju bara delägare, precis som Google är delägare i den. Så, ja. Som, Ja, men jag tror inte att du till och med gick ut med, med ett pressmeddelande till investeraren och sånt. By the way, det är inte vi som gör det. Skulle <laughs> de, är... de ha gjort de ska fortsätta. Ja, hade då har fått skit istället. säkert ja. Men ja, absolut. Det är så där. Crazy. Yes. Vi ska ta varje runda av faktiskt. Ja. Vi Har gått över vår timmars ja. ja. gräns? Oh, Eller men... gränsgräns? Jag är van vid det. Vi ja. <laughs> pratar på det. Ja. Ja. ja, Tobias. Har du något slutord du vill säga innan, ja, vart hittar man dig och sådär, bland annat? Ja, mig hittar man väl lättast på Twitter, eh, om man vill följa mig. Eh, där skriver jag ju ganska mycket om, eller det är där jag delar med mig av alltihopa, om jag skriver någonting på IGN eller om vi har gjort något nytt podcast-avsnitt och sådär, så då kan man hitta mig på Twitter som t -h -a -n -i -u -s, alltså Thangious. Eh, Nej, annars så, gå in på sc.igm.com, kan jag väl säga. Mm. Och där finns även en länk till Ludosonans, antar jag också. Då. Eller... Ja, lud ludosonans.se eh, är i vår hemsida. Vi publicerar via, via IGN först, i alla fall. Först och främst. Yes. Ja, har du något du vill nämna? Nej, jag tycker jag pratar så mycket idag, så att eh, No man Sky, två veckor eh, innan dess... Så försöker jag jobba bort min lilla backlog. Yes. Så ser vi hur långt jag kommer med det Jag kan bara snabbt Nämna att för några timmar sedan här, Nu när vi spelar in så kommer Sony ut med nyheten att de ska Trycka ut en Playstation 4 System Software Beta som man kan få Joina om man vill eller ansöka Att joina och det brukar vara En, en större uppdatering där Som kan vara kul att få en liten förhandstitt på i alla fall. Jag har skrivit in mitt, mitt ja, nickname för att se om jag lyckas ta mig in i betan. Ja, det vore ju intressant ja. att se vad det vad är. Det för något nytt nu då? Ja, nej, man får inte veta förrän, förrän de, de släpp, släpper själva betan. Jag har varit, jag kom med i förra betan och då var det ju ja, var det då, då var det ju Communities var det väl och kalender Events och Ja, så var det väl också att, att de släppte någon till streaming, in-game in streaming. Det var väl YouTube och Twitch från början? Eller, ju, nej, det var Twitch och Ustream, och så nu kom YouTube in. Eller ja, det var någon tredje som kom vid den fall, mm. jag vet inte. Så de här, ja, det, det brukar vara en liten större grej. Jag hoppas att de har fixat Jag hoppas äh, att de har fixat streamingen, att man kan anpassa. Själva utseendet mer Ja gud det, vore, det är ju tragiskt som det är idag Och så sen är det ju, jag vet inte hur ofta ni streamar med, med er playstation kameran Men den är ju, den känner jag av ansiktet Så att, eh, det är meningen att du ska sitta själv med den där Så att man kan inte spela två stycken För den är inzoomad på en spelare Så måste man sitta ihop tryckt <laughs> Så, här, så att, ja, det är jättekonstigt att de ens gjort så Ja oh. Eller jag, jag förstår ju det, att det liksom ska vara inzoomad på ansiktet och inte så mycket på bakgrunden och sådär eh, Det spelar ingen roll hur, hur långt ifrån kameran du sitter, du är alltid inzoomad i ansiktet Så då om man spelar två stycken då då får den andra inte vara med egentligen, om man inte är krammas. kramas Det hoppas jag de har fixat i alla fall Och så Playstation Now för helvete, när ska vi få det? Just det, ja, det är inte jag så peppad på så ja, Nej men har man en Playstation 3 så är det inte så konstigt Mm. Om man har spelat igenom allt det där mm. Men nej, det finns det några spel som jag inte har fått Erfara än Yes Ja. Mm. väl Tack för att ni har lyssnat Vi hörs igen nästa vecka GG. GG, GG.